بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائماً للقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الإسلام فرندوي إداري لقوراتكي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله إن من شروع أنفسه من سيئة عمالنا من يده الله فلا مذل الله ومن يجل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قطقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون اما با دوستانو دا حق دا جا دینا او دارنگی با دا اغلال نچاغا حق دا دا غینا انسانانو انحلاف او دارنگی دا غینا اوختل دا اول پا مصطلحات و شرع و کرازی جد شریط پا یوبازی استلابانی سرع پوینیو یا پې پوي هوي لیکن اغه تحریف پاريږي د دې وجه نن مونږ دا خو غنو چې او د اغه نه لا محمد رسول الله کریم او طیب ده چې پدې کې اکثر خلک نن چې مونږو کزانته علماوي شيوخ پدې کې تحریف کوي ان شاء نن صرف پدې باندې خبره کوو چې لا اله الا محمد رسول الله مع ان څه ده د دې غخت بہترینه کلمات چې اغه ډیره اشرف اعظم کریمه او الله سبحانه وتعالى ټول انبیات ته د وحی کول د رسولانو ته د ادم رسول سلام تر وتر محمد صلی الله علیه وسلم پوری چې اغه ته کریمه توحید الا الہ الا الله دا د جوزه دی لا الہ الا الله دهم جوزه محمد رسول الله او بل بحث مونږ په لا الہ الا الله کې کوم به بروست محمد رسول الله کې کوم دا هر بهترينه كريمه د شپږه اغي سره انسان د هغه وختونو له تخره ده چې ادم عليه السلام پیدا شو تر نن تاریخه پورې او درنګي تر قیامت پورې په دې باندې نطق جاری وي حديث کې دي و افضل ذکر ونه بهتري زکر ده لا اله الا الله او د دې لا اله الا الله د ونه الله د مخلوق پیدا کوله کتابونه نازل کړي انبیاء دین صلوات و سلام او رسولان رضيګلی د دې وجنه الله سبحانه وتعالى جنتونه پیدا کړې هغه خسته کړې او د دې کلمې د وجنه الله سبحانه وتعالى هغه غور پیدا کړې چې په هغه عبادتین نمنن نم کې سوزوره کې او د دې وجنه الله سبحانه وتعالى جهاد او قتل او کتاب مشروع ګرځولې دا چا په اړه د انواري اوم د دې وجنه برا او, او والا مونږ تاسې فرض ګرځول و پښتو کې اغه تا دوستي او دښمنی وي چې د مسلمانانو سره د دې کلمې وایو ان کو سره د دوستي کې او د دې کلمې محبت کې او د دین نومونو سره برائت او د هغه ته هغه نه به اعتزال کې جدا کېږي او د کلمی کلمې په لار کې جهاد بکيده شي چې څوک کې نمنې د دې کلمې په معنا دې خلک کټشوي او دې خلک پور تشوي دي د دې وجهنه خدای او داسې کریمه ده چې په دې باندې بل هیڅ کریمه نه وچتيږي او داسې کریمه ده چې په دې باندې ډېر مصالح او مقاصد هغه بنادي دا هغه ولنه کریمه ده دوستانو چې اسلام کې سړې په داخلي ده هیڅ شان و اسلام قبول نکړ شي نو عمل سوا دې کریمه نه ترسو چی کریمه تا یو منی ارادتا گونه که او دا حقی کریمه دا چې اخری فراغ و دنیا نا دا انسان رازی او کلا چې د سره مسلمان وی او د دنیا نه دی زی او دا کریمه په نصیب شي نو دی با انشاءاللہ دا نجات مندون کنوی زکر کبا غیر توحید نا سره مفارقت دا دی دنیا نوشی دی با حلاکی دی دنبا حیز عمل نشی قبل دی د تاوان والا دی خسران والا دی او دا هغه کریماتا چې پول امبیا او رسولانو عليهم صلوات والسلام شروع قوم ته په دعوت باندې پدې کریمتوي به سره کړو چاره شهادت توحید وي چې په هیڅ شی باندې د دې کریمتوي باندې هیڅ مخکې کول نه دي لکه حدیث کی راځي چې نبی نو صلوات والسلام ته کفارو قریشو وي چې څومره دنیا غواړي د دین کلیمه نشپشه توحید مو بیان لیکن حقوق د دین انکار وکړه چې نه توحید به ضرور بیاني دوستانو داتا سکه لمزه چپ دی بانی دی وینې حفاظت را دي چا چې دا کلیمه ویلې وینې به بچي چې چا د کلیمه و نه ویله وینې اومال نشي بچي دوستانو داتا دا سکه لمزه چې د دې په اساس او بنیاد باندې خلق جنت او جهنم تر روان دي چا چې د دې حقوق باندې وفاء وکړه د دې شروع تی ومنل په صدق او په اخلاص باندې جنته به داخليږي اگر که هر څومره بادامله ونه جنته به خرزي چا چې دې کلمې نه اعراض وکړه د دې حق باندې وفا وکړه د دې شروع تی ادا نکړه نو کلمت العذاب په دې باندې صادقۍ کې هميشه اگر که دې نیک عمل ولوالي دا وز جهنم تزیه او جهنم به همیشه الله تعالی فرمای ان لا اله الا الله فرمای د ذلک کلمه ایشا سوره نساء کې الله فرمای یقینا الله تعالی بخنه نه کیتش دا سره شک کوی شی او بخنه کې سوال دینه نور ګناونه به خېلیکن شرک نه ور د اتلص انبیاء علیه السلام په حق الله فرمای سوره انعاماتات نمبر ایت ولو شرکو لحبتن ما کانوا یعملون کدی اتلص الله هغه عملونه دوی نه बर्बाद کړو چې دوی کوم عمل کړی کوم اعمال کړی دا ټول बर्बाद وو و جدا چې کلمہ توحیدی صحیح نه عملي बर्बाद دوستانو د دادا چې کلمہ آسمان ونظم کې د دین سره وته للی شي حدیث کې راځي نو دا کلمہ گویا کې درانه د پاری بانی نو کنوح عليه السلام خپل وسید کې دا وکړه چې چا ته وفات نږدې شو زوی ته دا چې تا ته پلای نه الله ز کوزمه کې واسمانونه کچې ته د تل په یو چابړې کې خود نشي او لا اله الا الله رسول الله کې محمد خبر لا اله الا الله لیکن افسوس خبره په دې باندې دا چې ډېر فرقه زوراره گمراه فرقه زنديقان علمانین کافرین صوفیان مرجئه او جوهميا او با <سؤال> چې نن ځان ته مليان هم وای شي هم ځان ته وای د دې د وجه نشته موجوده مرتد او تواغیتونه دفاع وکي د درې مجرمینو نه د مرتدو نه دفاع دوی په خپل مکر او فریب سره په فاسد تعویلات سره د دې کلمې توې به معنی بدل کړه او داهر çap زهن کې کې خدلا چې ګورو چام ملای لا اله الا الله وی حق نه کافر کی هغه سره د مسلمان محمد کی دی شي اغ به کافر معامله نهشي کې دوی گویا کې د ت کلمی تویبي بدل کو معنای ورته بدل خلکو ته د اوخدل چې صرف حروف فروفدي برکت به پاصلې دی شي صرف په ذیک په تلاوت سره اگر کو خپله زندگی کرانول خپل اعماد د کلمی مطابق جوړ نه او کې خپل ی زندگی د کلمی مطابق جوړ نه بس کلمه تاسوه کافی نوته دی محرفينګم رحان په نژبانی کيو سري اوه پر سر زندګي کې کله ما او نور هر عمل کې اگر که نواقز ده نه صادق شي و همي خراب شي وي کلمه طيبه ماتوي بس دوی په نژبانی کوم ګناه نشته دا سره جنته ني په همر کې واري دی وې نه د کلمه نو د نجات والاونه دي د ایمان والاونه دي په دنیا او اخرت کې اگر که یو عمل هم و او نیو شرط شروع تو واجبات او یاد مختزاتونه د کلیمی باندې عمل هم کړي د دې ظالمانو د دې زندانونو د دې تحریف نه نن ټول خلق کوفر شرک او ردت کې اختري زقدر توي دا وینا ده چې کلیمه توي وچا په امر کې او وینا به کرسته ده هر الٰه عبادت کي خیر دی که دې تواغيت او مجرمين سرپساس کي ولاړ هم خیر ده زکه کلیمه وي زار نه دیتا هیچ گنا زرار ندسی دیتا کمو اگر کده تواقید سر دوی موالات کی یا ده مسلمان سر دوی براعت هم ایلان کی خیر دی زکر چوی کلمه ویدی <تصفح> لیکن دا محرفین گم راها پیوداسی مرز باندی اختری چه داغ مرز دی کلمه تحریف کول دی علال اعلان د دی دوستانو دوی کلمه توحید صرف دایره چې صرف چا په خپل باندې دا کریم بس نور که هر قسم کار نه کوي خیر دی درې مسلماني صاحب مجرد تلفظ دوی اسلام وګڼو وریکین ته دی تحریف او جواز نن تاسو ګورئ موجوده مرتدین چې داوی قوانين د کفر دی دا ثواغیت دغه ویل ویل تران ائمتر هم دا ځل مان کریمتوي بيوي نو دا وسني مسلمان د مرجع بچي د جهان مې بچي شوی او دا هم مسلمانانو د کریمه توحید وي نه دا داغه زندقان نن هم كلمه با توحيد باندې طرفض کوي علمانيين هم كلمه با توحيد باندې طرفض کوي مشرکین رباد القبور یو طرف ته یعنی مددوي يا پھر ابابار اور سنگي هم كلمه توحيد وي حتا چې د هریان کومونستان شيغان وغیره دا ټول كلمه توحيد بلکې او کافر فاجر فاسق کراونی سي هغه هم تا تقرار کوي چې اول الله الا محمد رسول الله لیکن اگر که هر کوم تناقض د دغه کلمه توحید د درسره موجود دي لیکن د ظالم محرفین و چې نام مسلمان دي د دیو نن دا کوم بیان چې موږ شروع کړی دي معنا باندې دي چې کومه کلمه توحید او اصل معنا او تفسیر په په کار دي د نبی له سره تو په زمانه کوم مطالبه د کفار او د قریش نو په دی معنا نو لکه نن خلک کومه کلمه توحید بلکه زدا اکلمی حقیقی معنا و داسه محرفه معنا ایت نو گفتره دا محرفه معنا قریش هم نه دا د قریش مشرکان یا نور مشرکین چې پلای لا اله الا الله یی طرفز هم کوولو بلکه زدیف معنا باندې پویدل چې رسول الله صلوات الله علیهم خلافات کو کفر بت تاوت نه کوونه ویلسراط وسرام دا هغه نو کفر بت تاوت وو хто هغه ته داو چې رسول الله صلوات الله علیهم تاسو په دې تاوت باندې ایمان په الله باندې او اعلی ساتشي هغه عبودیت د بندگانو پرې دی ته الله په عبادت کې ټول داخل شي برائت د جهالت او علاوه برائت د غبطان او برائت د تواغیت او نا تاسو کې او په اسلام او نور او عدل کې تاسو شامل شي د دې وجنه هر کرش هغه دانه منله جامع شان واری رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاتې دلسی ور اجا الله تعالی واحد ان هاذل شیء عجاب ایا پیغمبر دادم به علی حی و الیحه <سؤال> در زیاده واجب خبرت حیران کن خبرت سوره صافات کې الله توینه حکایت لري وکانو کان وزا کیره اللهم لا اله الا الله یستكبرون کله چې بدویت او اله شو چې تاسو لا اله الا الله یو د قبرو لې کوم نو ارکلې استانو موږ د اوپی جن در چې معنا او مفهوم د کلمې توحید لا اله الا الله لکه څنګه چې د الله په دین کې ده او څنګه چې الله او رسول غواړي هغه دا چې کفر به تاغوت په دې کلمې طیبه کې کې د کفار او مشرکین او د تواغد او برائت کې د دې دا معنا چې لا معبود ولا معبود به حقن ال الله بل زیاده فنا نشته بل حق دار دی بندګی نشته مگر یو الهی اغه اله چې حق دې مستحق دی چې ټول عبادت اغه ته صرف کړی شي دا دغه یو ذات دی زکه داغه اسماء او صفات کامل دي او مخلوق باندې د اغه رحمت کامل دي د کلمه توحید شهادت په دو اساسی ارکانو باندې بنا دي چې کله یو نفشي نبول फायदा نه وکړي او رکونی اغه لا اله دې امر کوي الا الله دی لا اله د دې ته جانب د نفي او براءت د شرک او د مشرکین نه لا اله او دا رنګه قران کې دې ته اشاره شوی کفر به توبته نه فمن یکفر بالتاوث الا الله کې اثبات اسباد نو لا اله الا هو نو دې کې دا مان نه چې زوږ مشرکین دې توغې ته دې مرتدین نه د کفر د اړو د شرک براءت کومه دوی نو بي زاري اختيار دغه دروغجنوالي حال دا غوينه په اعتزال کومه دا غو شنه په اعتزال کوم چې دوی دا عبادت کوي دي نفی، نافي دي توي برائت شيکو د مشرکین او دا غو تواجیتونه چې دا عبادت د سوا دهلانه کید شي دا برائت وي درې قسمه دوستان یو بداچ پزره باندې وي په بل بدیع عقیده دا وي عقیدہ اوزر په دې ډول کې و چې ځکه کې وې عقیدہ دا وی چې د مشرکین نبرات کوي په جبا موږ براعت کې دي خونه بیانه بلکې خلکو سره به بی دي بیانه عمل باندې د تواغیت سره په براعت کېږي چې یو د بل نه دوستانو دا دوستان و نه جايس کی یو څردا عقیده د کفر د دې تواغیت لري چې دا, دا موجوده حکومتونه مرتد دي تواغیت دي لیکن عامو سره کوم خیر د غریب ما رکه نو چانجه په نافي عبادت باندې د شرک او مشرقي ناراتجوکو په عقيده کې او دا رنګي په عمل او پوجا به داغه سره ملګر داسره کافر ديوره مرتد دي ندي د رجعه کې د کومه فائدنه نه ځکه دوستانو احکام د دنیا په ظاهر بنه جاری کی باتنې الله تاسوا ترڅو چې دا سره ناراتجوونکي په دې دریوال سره چې عقيده جب او عمل با دریوالد دیت تواغیت و کفار و مرتدنا براتون اکی اگری من قاملت ابراهیم بانیو اللہ سبحانه و تعالی سوئی سورة قد كانت لکم اسود حسنت في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براوا منكم بما من دون اللہ کفرنا بكم و بدا بیننا و بينكم العداوة والبوضة عبدا حتى تومن باللہ وحدا یعنی قناشتر اصلا خیستن مند تابداری په ابراهیم <تصفيق> علیه السلام کې هغه کسان چې دا سره او چې نور انبیادی کله چې د خلق قومونو ته وروري یا کله منتاسونه به زارای ورعودي به زالي د دې مشرکینونو نه کړا بیرسته ویلې وې ما تاګو نه ویندونې لای او د هغه نشتاسي داری بندګی چې شوا د الله نه اول بث برات ژوندو نو کې به ودمړ نه پخله کی بابا فرید بابا اجدسږي قزووری د حاجت صفات شي جواندی توابتن براتوکا دا کا حکمتن براتوکا دیتا کافرو آیا بیبرایم علیہ السلام قوم تتصوی کفر ناوکم ازحار د کفر کو تاس تگو تاسو کافر استی کافر تو با کافر آل اعلان وید خلو با تا پیتی پیتی کین لانے سی برای وزیر سی برای و نازم ظالم سی برای و کافر مرتد سی برای و بدا او بینکم الاداو تول خ راشي ودا زمونږ او ستاسو د مینس کې دښمنۍ او بغاوت عداوتې مخکې عداوت د عدو اهلی لغت اهل لغظ د عربي دي کې دا د عدو تن دې مطلب دا چې دښمنۍ په یو ګړکه انته په ډېر ګړکه عداوتې مخکې ځکه عداوت څرګرونه نه بوز د زرشه د نظر کې ورسره بوزار سره وځه بوز کوم نه دښمنۍ بوز راول خاره کې حتی تومن بالله واحد را پرشتاس ایمان نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم نشعره کله صحابی تاسو کوي د اسلام علامه او نه چی شه رسول الله صلی الله علیه انت تقول اسلام توجهه الى الله دا سی وایج ما غالی کی الله سبحانه وتعالى ته تخلیته وتخلیته معنا ظاهر او باطن بداوه چې ما براعت پی د شرک او مشرکین نو تواغیتنا وتقيم الصلاه وتوت الزکات او منز امې شوړې د موږ کوا په موږ پابندې کوازکات ورکړ نو کله چې د محمد رسول الله صنم د غسایل ته پوسه کی چې علامت اسلام سي رسول الله ورته وی تدعو اچ اسلام تو وجهه ال الله ما مخ الله تنه غاړوي خدا او تخليت تخليت دا معنی چې ما د شرک او د مشرکین نبرات کړ او د توغ تواغوتو نه عبادت کړ چې د الله نه سوای عبادت کړي شي ګورو <متحدث> د ستانو د شر دې د آرامې د اسلام <متحدث> چا <چاكي> کې <متحدث> چې د براعت د تواغی تونه نه نو د اسلام او ایمان سي نه دي الله دلا اله ما شو الا الله دته حروف د استثناوي چې دا د غایت حصر او د قصر فردی د پار راځي الا الله زمانه چې سوا دي والله الله تم استثنا دي د کفر نه د دې براعت او اعتذار نه چې دا غنه به اعتذار او براعت نشي کې او دا معنا د رکن ساي نه دوي امرونه ځګه دی باندې چې الله سبحانه وتعالى یو د مستحق د عبادت دی رجال کلام مستحق د عبادت شنو واجب او چې ټول عبادت هغه د صرف کوي ذکر الله سبحانه وتعالى هغه معبودي بر الحق دی او دا بسا ته اقيدوي په جواب یې هم اقراروي او عمل بدن د دره اثبات مطابق وي چې د یو بل نجائز کېدې نشي مثلا یو سړی دا وایي چې الله سبحانه وتعالى ما نه اقيده مده لیکن په خلې نمنې دام کافر دی یو سړی عمل نکړي د اسلام نه دام کافر دی و دې ودنه ایمان ادري شي نه دوستان لتهستان دې وضاحت په خپل ځیکړه او دې لا اله الا اشاره شوی د دې آکه چې الله فرمایي فما يغفر بتاوت دته جانبې نفي وي او کفر او عبادت تا اوت نو عبادت دا غنه چې پتاغوت باندې وکفر با کې دا غنه او براعت کې او يؤمن بالله کې بے جانب داس با ذکر شو چې الله سبحانه وتعالى معبود به حق او په دې آیات کې دواړه رکن د توحید ذکر دي او متحقق دي نفى من يكفر بتغوت وملا فقد سمس قبل اوت الوسطا چې کفر په تاغوت باندې وکاو او یې پد لا باندې کفر به مقدم کو ایمان بالله رست شیخ محمد ابن عبد الوهاب رحم الله فرمای وہی کفر به تاوت مخک زکه ډیر خلق ایمان بالله خلری لیکن فلا یکفر بتاوت فلا سهو بمؤمن کفر په تاوت باندې نه کېنه د ایمان ورانه زکه کفر به تاوت مقدم فقد استمسک بالعروه الوثق انډ راټینګ کړ مضبوطه قاعده اسلام مضبوطه قاعده اسلام چې شهادت توحید لا اله الا الله لن في سامره نشاره انقطاع شنيدل مفهوم مخالف د دې د دې برعکس خبر ده چا چې د غلت د توحید ركنونه متحقق نکرو په دې عمل و کو کفر به تاو ته یا ایمان بالله رانو نه دې د مضبوطی کله نه اون کې نه منا شهادت التوحید تنه شلېدلې ده بس هغه ختم دې اصحاب کاف هم وایي انتظارته مو ما یعبدنا الله خراچې اغويد کوفار او توغوت ناوند براعت کو ما يا بدونه بيروستو دو اغويد علي هاو نه وکړه نذلته جانب دي اعتذار او براعت د شرک او مشرکین ذکر کړ الا الله زکه ذکر کو زکه دوی اعتذاب د الله د عبادت نه نه کړې وکړه الا بر حق مستحق دي د چا د عبادت وکړې مندارې د ابراهيم عليه السلام قويز قا ابراهيم ولي ابي وقومي انني برا مما دا ته جانب د عبادت او توحید نه راغی د عبادت ابراهیم علی السلام خپلارته ویل قوم ته یقینا زوب به زهر ماغنه تاسو چې تاسو عبادت کوی ویته رکن اول د توحید الا الذي فطرني فانه سيهدين مگر هغه څه چې پیدا کړي مزه کاه ما الله رخي دته وي جانب د اس با چې د بیم رکن د معنا الله هغه څه چې پیدا کړي نظر د هغه د عبادت لپاره نه پرات نه کوم بل کې د هغه عبادت کوم هغه عبادت سره ځکه هغه وحده له شريك له ودي بل ځکه الله فرمایي صورت شعراء قال فرعتم ما كن تعبدون انتوا اباءكم ربدم فانهم عبدوا لي دي ته جانب د کفر او د عبادت او د معبودین نشه و د الله او اعلان د عداوت هغه ته ابراهيم عليه السلام او له ایتاسو خبر راکې دا چې تاسې تازوس تاسو پلان مخکینی زکار از ما دښمنه دی الا رب العالمین مگر رب العالمین زما دښمن لري دیت مستثنا دی د عداوت او دښمنه نه زکار از ما رب د دی هغه مستحق دی د عبادت د آیات او نور آیاتونه په دې باندې دلیل دی چې مشرکین اقرار کو په توحید الربوبیت باندې او د عبادت د الله هم کوو د معبودانه هم کو له کانون باز خلک چې دانت داعی نوې چې مونږ دعوت کو توحید و ربوبیت بیانې ازم که چا پیدا کړی د اسمان چا پیدا کړی دی رزق څوک ورکونکی دی هم مشرکین نې مکه هم نه توحید و ربوبیت بیان کې تحاکم مسل بیان کې کفر به مسل بیان دا چې په خانی مشرکین هم اقرار کونکي په توحید و ربوبیت باندې الله فرمایي ما یؤمن اکثرهم بالله الهو همشتکون وما ایمان نه ورو ډېر اکثر ذین هم الله باندې مګر په هغه د دې چې دوی مشرکان وي ینه دوی ایمان پروبې سره وړي او د الله صرف لوهیت کې شریک پیدا کړی سور دین کبو ته الله فرمایوري انسان ته من خلق السماوات و الارض او کته پوسو کې د دنیا چې چا پیدا کړی اسمان نور مزه او چا تابې کړی د نور اسبوګمې را یقول ان الله دوی بخام خما خوچده الله کړی الله تابې کړی د نور اسبوګمې اسمان نور پیدا کړی لو فانایو فکن چرتا وړي د شي دوی د حقن مول دې کې الله انسان من خلق السماوات و چاپه د کریداسمان نازم دو بو خماخ الله کو الحمدلله رب العالمین فل الحمدلله او تر سنه د الله بالاخترم د دنیا په صورت رقمان پینځشت نوم راي د مشرکین اقرار کوي چې په دې باندې چې الله خالق دی د دې کون او د دنیا اوازش په دې کې دي ااده مخلوق متصرف دي لیکن دوی الله سره شريك په توحید او لوهید کې کولو توحید عبادت کی <تضحرب> دا قصر ده نور علیه او عبادت هم کو تتا بشو په پیر بابا من کی کن یا کنه او یا نستعین یا الله تعالی عبادت کو تان و دغواړو او د کنده سفیسیو جنډمو سجگی او وړاند بنا کی بابا له هم روان دي کنه کړهتوب بابا مو سره پیدا شي نو فیعبدونا ما هو الہات اخرى که نور علیه عبادت تم کی خانم کرتے هم کرے او ما لا بابا خوشال دوړه نکی د دې وړ نه کوم مطلق برعت لاشي فغیر د استناد خالق نه هم کفر ده چې هر څه نه برعت وکي چې څه کومه نه تهیزه نا الا الله اللهم صاحب دی عبادت د عبادت باغنه کې رکوع سیدا نظر و نیاز منښت ته سریو ته الله تک ذات قول الحديث الكرازي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ما ادى وتمه وحساب على الله مسلم كحديث تشا لا اله الا الله وكفر وكفرك وكفر بما, بما باسمن يعبدك عبادتك ديش من لا سواد با الله حرم ما ادى وتمه نته او بينا حرامك يا شيخ وهذا حساب الله رضي الله منه ذا وكفر بما يعبد من دون الله دام على كفرك د باس ما نشتري چې دا اوس دې څه معنا بلکې دا یو د شرط چې کله ما که دا شرط چې کفر به تعود وکړي لکه لا اله الا هو نه د تهویل وکړه فرمایا په دې تاکید وکړو چې ګوره دا ډېر مهم دي ګوره د دې رکنه اول چې دې دا ډېر مهم دي چې ګوره تاغوت نه برات پکی او به کلمہ عبود من نن نه نه وکړي چې عبادت کیдеш د دې نه د کریمه توحید لپاره دا شرط دي چې اغه نه وي نو اغاث کریمه توحید فائدہ نه لري چاغنه توغدي اقرار کوي دين کفر بتابو دي چې تاغوت باندې ب کفر کې موجوده توغید تبه کافر وي پاکستان حرامي حکومت دا قانون ته یا نور تاغوتې حکومتونه او نور شکتنه د کریمه توحید موږ په خپل <سؤال> کتابونو کې زکر کړی دي لکه څنګه چې د کریمه توحید لپاره چې په اغيزره توحید شي او توحید ځتی هم شي تدغي حقوق و دو واجبات و بعض تباني نو دارنگي او دارنگي بازي تاعات دي لك منز، زكاق، رمضان او حج جهاد في سبيل الله وغيره چه بعد اكي صرف بمونز چده نو دا شرط ده صحة ده توحيد كي كي كي. ده پا توحيد الله سيكيه چه منز که چه منز دي نکو بلماس کافر ده مرتد واجب القتل له خذفه تلاقه ده پراجح مسلق و مذهب باني اگر که بعضی ائمه اگر تکافر نه وای اختلافی <تصفيق> مسالہ ده لیکن د دلایل په لحاظ باندې چې قران او سنتو کدلې شینو بیلماز مرتد ده په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمر ته نقاتل الناس حته يشهدوا لا اله ما تعمر پیشو چې ځوان قوم دی خلق سره چې دوی لا اله الا الله کوي محمد رسول الله او یقیم الصلاه و منځونو قائم کی زکاتونو ورکی فیذا حالو ذالک عصموا من ندما هو وان الا بحق الاسلامی کله چې دوی دا کار وکړو معنی ویني بچ نه بشخص دې مالونه بچو مگر په حق د اسلام باندې او حساب هم الله هنو رسای په الله باندې محدثین حق اسلامي او کفر بالتاووت دې چې په تااووت او کفر کې نه علاوه ستا اسلام صحیح کی ورنه نسې کی بل حدیث کرا دي نبی صلی الله و سلام او صحابه دې ابن الخصاصي اور تو رسول الله صلی عليه وسلم ستسل. ترالما چزو سر بيتكم بيت بيت و اسلام بني نہ ما دا شرط لگو اشھد ان لا اله الا محمد عبدو رسوله فین ز وقت من دا کر رمضان وجب نس زکات بور کے حج بیت الله و کے و تجاهد في سبيل الله پدار کے جہاد کے ما اور تو يرد باشین چرید طاقت ہن لرمے زکات تک از ما لو سخان دی غسر از ما دکور خرچی وغیرہ خلق دا اصول <واس> <تصفح> دو جهاد دو میدان نور تخطیر دو په پر غزب بانی باختش مزیر ایم کزا حضر شمع سینجا اون تختم تخته مرن ویر ایم بیب او تختم نور رسول اللہ سلم را نبلا سراخ کل فقبض رسول اللہ سلم یده و حر رکها و قا اللہ صدق و لا جهاده فا بیمات ادخل جهاد نکیو جنت توابس من داخلی ابن الخصاسیہ صدوسی رضیل عنه فرمائی فبایعتو حل بې مآبدي ټول د رسول الله و سلم چې شه وکو به توکو د دیوانې د چې کوم صحیح تفسیر دي هغه په قران او په حدیث کې موجود دي اوس موږ ګورو په کوم تفسیر باني لکنن نن چې خلق د لا اله الا الله معنا روان دي کوم تفسیر دوی روان آ موږ د لا اله الا الله د کریم او انکو سره محبت کو یا کړي می محبت کړې دي او کنا موږ د کریمي دښمنانو سره دوستی کوو دا هغه سره مینه کوو به موږ وي چې په اول کې موږ د الله ودیو دوستان آیا موږ د دې کریمي توې بینه फायदा خسره د دې د میوې نه موږ फायदा خسره چې هر وخت دا میوې ور او کنا موږ د دې میوې نه او د دې د بنیاد موږ غافلای زه ک توحید د پاره خو با سمارات الله سوره ابراهيم کې فرمایي ان متركه كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه حيث نذكر ان الله بيان کړل مثال کریمي توي وي کژدر تن توي وي تن په مثال اصلها ثابتن چې بيخ داغي ډير قوي دي مزبوط دي او خر وافي سماي سانغي پاسمان کې تو ته وکړه حق كل حين باذن ربها اميشه کریمي ورکه هر وخت مي ورکه لا, کی کی؟ مومن او مؤمن نه دا چې موسم کې مي و با د خپلې کریمه توحید هغه او ميوي په هر وخت کې ګوري واي رب الله او لم صالحين الناس لعلهم يتذكرون بيدمر عالم تر ته نګوري راستر کې دې وګاړو بصیرت نه کار واه زړه او فکر نه کار واه چې کله دې بصیرت صحیح شو او دا د ورا نه صحیح کی ماته مؤمن د پاره ا چې کافر دی نو دا غو سره ورې د شیاو په خاراستر ګبانی وي چې ګوي نور ته سوچ نکي کیفذرب الله وسلم شجره تن توی وتن دامانا چې ګوره دا ډیره بهترینه کلمه ده اصله صابتن ته دی غجرې مزبوطه دي ډیر جوړه ترې بهترین ابو دارالایه کړی دا سابتن مانا دار لیر قویده ما موری با دنیا اوڑای نشیده خلک و تشک و راشي و را شیده لیکن دا مومن دیر قویده اخواده فاناولی وفر و حاف سمایی اغاد اغیچی دی چانگ یا غفاسمان کی دی دا کلمه توحید دا جا انسان پس رکی دا دی اغا بیخونه دی چم را فیتن چی پیراشی راشي و شبهات و شحوات چی راشی لیکن ار توحید لگیږي دغه شبهات سیزی دغه خواحشات سیزی ختمه یې دغه شهوات وی کوي زکه د ایمان دار د دې لپاره چې دغه تخيسته غزارې سي د دې کریمه توحید وو جوانه حضرت نو دا مبارکه شجره چاغه کریمه توحید ده امیشر لپاره خپلغه میوه ور کوي دغه مؤمنه دا کوم مؤمنینه چې یو موسم کې ور کوي بل موسم کې نه ور کوي نه بلک دارندگی کریمه توحید همیشه همیشه په هر وخت کې په غیر توقف نه په غیر انقطاع بغیر د کمیدو نه په غیر د ورځي په غیر د شپه نه بلکې په هر وخت د امه مسلمان ته خاصه ميوي ورکوي لکه حدیث کې راځي يثبت الله الذين امنوا بالخلاص في الحياه الدنيا وفي الاخره ويزل الله الظالمين وفي الله ما شاء دې آيات نو مراد عذاب قبر کې الله سبحانه وتعالى دا مومن د كلمه توحید په استابانی سوال او جواب کدن کیر ومنکر سوال او جواب مزبوط پاتش د دې وژن دا لا اله الا الله دوم نمبر خראלو شهادت د محمد رسول الله لا اله الا هو محمد رسول الله پس کومه توجیش د سيكالاجستری په خپل باندې وي محمد رسول الله ویره دا پیغمبر د مرسل نبی دي خاتم الاولیا د مرسلین دي لیکن دا غواہی ده دي صرف طخلبانه ده فعمل کی په زندګی کې دا نه راوړي په ظاهر کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کې اطاعت یې نه کړې تابعداري نه کړې نه دا عظمت کې نه دا حلال حلالي دا حرام, حرام حرامي دارنګه دا په حکم فیصلو باندې نور فیصله غوړکې حکم د شریعت رستقي او حکم د طاغوت نه طاغوت خانو په خیال ساتل راتل میچرنج کو عین دغه ارتداد د کفر عین دي الله تاسو تباكيد رسول الله با عین باندې څنګه اوچته بعض خلک پاګي باندې نرفونه اوچته کچره ثانی تفسیرونه وغيرها رضا خلقم به وی محمد رسول الله الحمد لله اله الله محمد رسول الله ا کلمه هم غلطه معنا باندې خبر ني دوی غواہی کړي چې محمد رسول الله به هم مقابل کې چې کنه تنازعات ته پیدا شي او رسول الله په فیصلہ باندې افسلا ووشي لاغه په حکم راضی نه وي نو ورته غاړه غړي عجيبه خبره په محمد رسول الله شهادت غوي استقعديږي بیا دوی غواہی کوي چې محمد رسول الله لیکن مقابل کې د دې محمد رسول الله د دین سره قتال کوي وکوسه یې تواغیت حکومتونه چې پټولو اسلامي عمليحات ملکونکو کین نافذ دي که څوک د محمد رسول نو وخت هغه ته ارهابي دشدګر کله دا د دشدګر دی کله توي ترهاګر دی کله توي دی کله توي ځان مرګی دی ځان مرګ یعنی داتہ عمرګی دمرتد مرګی دا هرک محمد رسول الله وی دانګی کر دئ محمد رسول د دوی به قائد بن وی ته چور تا هو کریمه کوي نه لا اله الا محمد الله محمد الله لڅنګ راهبر او قائد دی بلیو دی دا غ فیصله محمد رسول الله باندې مخکې دا هو خې بيضي جواب نه ده لا اله محمد رسول الله وای کی لیکن مقابل کې ډیر داسې اشیاء خو خوي چې د محمد رسول الله نه وې تدیر کرانځ او پاره باندې مخکې دا غ په دین مخکې دا په سنت مخکې دوی لا اله الا الله خپل محمودي غو دي قانون خپل نرخ خپل رواج پاره مقدم ګړي دا په دروغ چې محمد رسول څخه د دې نبی تعظیم نه دی پینځه نه دا غته باید داریک له ټولو تموندایو اواز کو چې انکم لستماده شیتاس په هیڅ دین باندې څه څه پخلو باندې وې انم ایمان راوړی او نم دا کوي کله چې محمد رسول الله او نم د دې رسول معنا د محمد رسول الله په جان اگر په جواب باندې تاسو وې تاسو د محمد رسول الله نو مخلي کله کله سره ورسونه چ په و تر سوچ دا معامل نوې ستاسو د دې توافقو سره د معاملاتو ستاسو د دې توافقو نه برعت نه وکړي د دې ستاسو د محمد رسول الله کوهې هیڅ نه درسه دا رنګې د محمد رسول الله کوهې د دې تا معنی دا چې دا په تا نه مخکي الله فرمایي او الذين امنوا بالله واتوا الرسول ایمان وله دا الله یی تا د رسولی تا کوی ګور د تات یو لا اتو رسولی چې رسول الله تا ما زان ته کی دیږي دا الله یتاعت بزانته کی ديشي بولله الله فرمایله قل تعال الله ورسول دا الله یتاعت کوي د رسول یتاعت کوي اته ور لمادي کی پوېږي امر ددا وجوب فيدا کوي به و فین تاولو کچته د انکار او کو یازه د یتاعت رسول الله نو کړسید دا الله د رسول نو فین الله له حب الكافرین اقنا الله من نک کافر عسره حیات کی چې دا الله د رسول یتاعت نو ګرنده کاشر ده لکه او ساني مرتدين او تواغت بلکه الله فرمای فلحذر الذين يخالفون امره او دي لريه که چې در رسول الله صلو الله و سلم امر مخالفت کوي ان تصيبهم فتنه چې دیتبه فتنه رسي فتنه دامه چې داو مشرکینش اعمال به बर्बाद شي او يسيبه ما ذابون اليم اخرت ومن مخه په دنیا کې د تاذاباني مبرور شي امام ابن تیمہ رحمہ اللہ sare muslul ki liki امام احمد و امام مصحف کے وقت پران مجید میں متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت میں بد دی زین کی ورس می دا ایت الفلاح ذرے لذین یخالفون امرہ ان تصيبهم فتنه عمدہ بے بار بار وی وی اوی وچ مول فتنے فتنے تو الشرت رسول اللہ مخالف تو کن دے مشرکی احمد رحمہ اللہ چاویری چ بعض خلق حدیث بریدی او د苏فیان سوری دے رائے کہ چاتا حدیث با اس پیش کی کر وہ لازم مذہب ان من... کید سیرو حدیث کیسی إمام, امام احمد تچوے چ سفیان سوری دسی ول او حدیث پریدی را سفیان سوری د پار نا امام احمد, إحمد رحمہ اللہ اور تداعات السفلی احضر الذين يخالفون امره ان تسيم فتنه وہ دیری کا سانچت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر مخالفت کی من القتل کفر شریعت د قتل نړیوال ګور دا آیا دا, <قطن سؤال> دا, دا, دا, دا, دا غچا باره کی دي د امام رحم الله بارکی چې عالم د مجتهد چا سفینه سوری دا رائے پسېزي او حدیث پیری د رسول الله د قول مقابل کی د رسول الله د حدیث مقابل کی نو هغه کسانو به صحالو چې د کفر قانوني راوی راوړي پسره راوړي سورکړي اساس قانون آئین د لرني کار یاد بل دستور او هغه مګانی په زور نافذه او غو لا ونه محمد رسول الله بي شرط رضوي مني نو د محمد رسول الله قانون یې رسو کورزورې او دغه عینونه په د پاسه کړی آيات دې کې دا شخص دا کافر نه دا مرتضي دا په شرک اخته مې بل د سوره احزاب کې الله فرمایي او متقلب وجوههم في النار يقولون يا لائتنا الله واتنا الرسول الله جهنم په درکات کې چې کله د مخونه او ډیر اړو دي مشرکین دي ذبو یا لتا تن الله و تعالی رسوله یا څوس کاش موږ الله رسول تعالی ته کړی و هه کاش کته زرداری مرتد خبيس یا دبل خبيس تعالی ته کړی و دا وایي کنه ورته همدا چریږي په دې نه کومه زرداری مرتد نور خبيسان او د تواغیت اتاه که وې د دې د محمد رسول الله تعالی ته په خبيسان باندې پلیکې دي هدي خبيسان بالحديث كما زي رسول الله صلى الله كل من يدخل الجنه الا من با زعماهر اومد اومد بداخله چا اور رسول الله سو بے جھن کارو رسول الله ما تا تو جنہ بداخلی کے اور من سان فقد چا جس ما فرمانی کو دین کارو بخاری کی ابو هررہ رسی تو وی وی ورار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضره اللمسا كنت تتذى زي حديث بيان من رسول الله انه لا مثال له كان تقول كما قال فلان وفلان جتو وجباني دي سولفاني سيدنا خبر بني ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم نوغول الله تاسد اسمان نا كانيرا و زي كز زي رسول الله تسو تقولنا قال ابو بكر وعمر حتى سو بكر وعمر قال الله يعلم ايه تخصو شوكي چته ابو بکر عمر په قول مخي کول باني, با با باني, باني ابن رسول الله په عباس رضی الله عنه فرمایي چته اسباني بخاني راوريږي د اسمانه نو چې دې متوت تواغیت او د کافر قانون څوک د رسول الله په قانون باني مخي کوي خاني ونه ووريږي امریکاني فرماي راوريږي بلکې د امریکي د په مومي راونه ورته دا زمونږ د شریعت پرهودل دي د محود رسول الله تابعداري پرهودل یو طرف ته ګورو چې منګواهی کو چې محمد الله رسول دی لیکن فی سریه محمد صلی الله علیه وسلم بشیری تنور داغه سنت ته نورو داغه په حکم راځي نه داغه حکم تم غار نه دی چې الله فرمایي فلا وربیکرا مینا حتا يحکموک فی شجر بینهم قسم پر, دا پر رب قسم دا سین نه دی پیغمبره ستا رب می دی دا سین نه دا خلق بی مان دی حتا يحکموک ترا فی شجر بینهم فی ما شجر چې دوی فمن کسې اختلاف راشي ثم لا یذبی في أنفسهم بخبر زنوك حرجاً تنواراً مما دعاً في السلين قزيتاً حتافيسل أكريو ويسلن متسلماً وضعي قراركيني دعاً قرارك وضعي امام ابن تيمير رحمه الله فتاوه كي لدي آيات لاي فكل من خرج عن سنة رسول الله و شريعته فقط أقسم الله بنفس المقدسة أنه لا يؤمن هذا غصوص رسول الله سلام بطريقينه وداغد شريطنا هو داغد شريط في السلين ونقرب الله بخبر المقدس نفس بني قسم خولش دي بإيمان حتى يرد بحق رسول الله ترسوج ديرازين شيخ فيصل دي بن في جميع اشداره بينهم تطور اغلب التنازعات الجديده من اسكلي صارت الدنيا امور وكد الدين امور ويدرائل القران قديمان يدير الله فرمى ما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قس الله ورسوله ما يكن الامر خيره من امرهم وما يس الله ورسوله فخذوا الله العالم بيننا سوره عذاب كما الله فرمى ندي مناصب المؤمن سر الله المؤمن خذله كرضي الله ورسوله فيصل بن چدې ته پرې دې خپل اختیار وینا تسلیم بشي پاګي باندې خوشاله شي پاګي برضا شي او ميس الله ورسوله فخذل ذل العالم بينا چې شاشید الله رسول الله فرماني وکړه نو دې گمرا شو په گمراهي کاراباني الله دا الله رسول الله فسرينه وګرځي او دبل چا فسرل دي په ورماښ بل قانون دی په ورماښ کې نغ دی په ورماښ کې د سپینګر فسريتي په ورماښ کې نو ګور فخذل ذل العالم بينا کار گمرا شو دیموکراټیک دی په مرکېکو قانون دی په مرکېکو آی دین په مرکېکو دا ګره به مومینان دی فما کان لیمومن ولا مؤمنه مناسب نه دی الله فرمایي او و بالرسول و اطعنا کله دوی وای موږ یمانه د الله او پر رسول باندې او اطاعت کوه ثم تولى فريق بین ګرزی او دال دینه دطاعت دالانه ګرزی فسرى الله رسوله نوړي من بعد ذلک دینه رسل الله فرمایي ما اولائك من من دائمن ولا ندي غور چې په خپل باندې اته الله وتعالى رسولوي او پرډه کې دغه مخالفت کوي فیصله بل چاته وي دا قول منافقين هر جن مؤمنانو قول الله بیان کړی ده انما كان قول المؤمنين ان يذاعوا الى الله ورسوله ليحكموا بيننا ay yaqulu sami'na wata'na Allah yaqinan wa ana'ad mu'minan da چې کله اوبلش الله رسول تعالی فیصله ته چاله کوي چې حديث به اور الله او دا رسول دا قانون نو شي تاپل قانون مالا جوړو احساسی <تبع> <لر مكالي> <متحدث> قانون اينه لړ تو پاکستان دا انگریز قانون لیه حقوم بینه الله وجمنان قول بدا چې کړ دا الله او رسول قانون ته او بلشي زه په اړه چې فیصله وکي ان یقولو سمنا و انا بس من واره د مغه تعاط کوو بغیر د دې چې د پلاني او پلاني خبرو مننن دا الله رسول لسیده الله اذا کسانو دا غو ور بدل ور او لای که هم اجيبه خبره د دې وجناد محمد رسول الله گواہی د دا د عامه چتر رسول الله په سنت باندې د رسول الله په شريعت باندې و با. نه قول نه ف سلاونه یو شخص دا مخکې دې نشي الله فرمایي او الذين من تقدموا ندي الله ورسول ايمان ولوا نوم مخ کې کوي تاسو د الله تعالی رسول نه په چې قوله په نوم مخ کې هي سلام د نوم مخ کې د الله تعالی رسول مفد د الله قران محمد رسول الله سنت تو فیصلې وړي د بل چې تو فیصلې نه وړي د کوم ځکه الله فرمایي الی الله تعالی فوق صوت محمد رسول ولا تشرو بقول او ته بزور چغي مو محمد اخرج الی مدس جو هر بعد کوم له بعد ان وخت د بعد ساس بعد ان ته بتا مالکم الله ساسه مروونو پر واس وانتم لا تشرو تاسوب نه پوي الله صرف اواز چ تهول باندې د محمد رسول الله په دین کې قران ایز مشان دا غواړي چې د محمد رسول الله په اواز باندې چې دا اواز او شدت کنو ير د دې چې اعمال بده برباد نو آیه هغه څو چې دا غوینه دا فیصله دا قول ارخ کټاکې د بشر قانون په وجه ته دا کافر مرتد نه ده د ده عمل ورباد نه امام ابن تیمه په ساره مسلو کې لیکي الله يره ورکه چې تاسو عمل لو برباد شې دی آیت باندې وایي وای خشت ان تحبط اعمالکم تاسو باندې برباد کړئ او وایي ولا عمل غیر الكفر صرف کفر اعمال بربادې معلومې کیده چې رسول <سؤال> الله <سؤال> دمر معمولی غونډې بیا دبي چې دا په اول باندې آواز عمل بربادې قانون د کفر قانون یو انګریژو کړه قانون یو تواریخو جوکړې قانون وکیلانو جوکړې قانون دی مرتدینو جوکړې قانون چې محمد رسول الله په شریعت باندې او چته دا کافر او مرتد دی دا به ایمان बर्बाद واره دا به حبود د اعمال نه وروي امام ابن قیم رحم الله فرمایو فإذا كان رفع سواد فوق سودي ثوابا لحبوت اعماله ويهرسو چې اواد شطید اواد محمد رسول الله باندې نه د عملونو बर्बादي نه فقيه فتقدم آرائه وعقودهم وازواج و سیاستهم نتسرنگا بوی اعمال داغا چاچی خپل رائی خپل حقلونا خپل زوقون خپل سیاست در رسول اللہ پر سیاست مانی مخی گرنی شیخ محمد الدلوحاب رحمه اللہ فرمائی من دفع رجولن فی ردبت النبی کفر و حل مالو ولم تنفع او شهادتانی ولا صلات چاچی او سرائد محمد رسول اللہ ردبیت اوچت کرد نو دے کافر وینا او مال جائز دي. او گواہی ده شادت لا اله الا محمد رسول الله و ته فدا نرسي او ني منسقبي بل سره محمد رسول الله رضي توجت لكن نن واحد تاغيد خپل قانون ده محمد رسول الله ده قانون اوجت غړي د دې سړيوبيا حكومي دا مرتبط نه ده ده مال اوينه حلال نه اي ايته لا اله الا فدا ورسي ده ته مونږ نه فداوند شي ده مال مخ حساب خان راه نه مرتبط مرتد اي جي سي الله معنا چ نه ویله صلی الله علیه و سلم باید یو غنیش متابعت کو غالي خود کی هغه ته صرف او صرف د دی وجه نه محمد رسول الله مو تعابت من تاسباني فرض لازم دي الله فرمایي کو انتم تحبون الله فاتبعونی ورته وکړه تاسې د الله د محبت داوا کوي نو زما تابع دریو کوي يحببكم الله الله تعالی منه کی ګناهونه به او الله غفره کوونکی مهربان دی حدیث کی راضی عمر فاروق رضوانہ یو نسخه تورات راوړل ورې دا نه رسول خداي یو نسخه من تورات نه نسخه تورات رسول الله غلیش عمر فاروق رضوانہ دا تورات نسخه ویله د نبی رسول الله مخ مبارک متغیر کړو ابو بکر او تویسه کېد کڅواکل هي مور درمانی بورشا اما تر به و چی رسول الله سنت رسول الله مخ نکوري چې دا غصب د وجه نه سرکی ابو بکر رضى رسول الله مخ ته اوز بالله <سؤال> من غضب الله <سؤال> وغضب رسوله فناغولم فالله صرد غضب ده الله غضب ده رسولانا الله رضينا بالله ربهم بالاسلام يدينه ومحمد النبيه دائع اوز بالله رسول الله صلیم شکر ده آورده رسول الله ورطرع مخامخش ویلو والذي نفس محمد نبيه اصمparagraph چې نوم محمد صلی الله علیه و سلم دغه پلاس کړي لو بدالکم موسی چې ته موسی علیه السلام تاسو سره ښه راشي اتبعتموه تاسو دغه تابعداري وکړه او ترکتمونه زمو پرې خول الله زلال تمان سواي سبيت تاسو په تاسو به تلار نه گمراشي لو کان حینکم موسی علیه السلام ژوند دی او ادرک نبوت زمانه بوتي مونږ دلته تابعنه خدمت ابي دی ضرورت دوستانو هغه سوجشد موسی عليه السلام په تابعداري باندې د محمد رسول الله په شريعت کې کافر کیږي او دوی په گمراه کیږي او نبي رسول الله قسم دی په دې باندې نو هغه سوجشد او سنو مرتدين او تواغت تابعدار ځانګړي د خان جي امر خان جي خستاس پیغمبر نه خنجي خوستاس <تصفيق> الله نه چې ته دا, دا غوتابداري باندې مسؤولي د مصالح سره په با تابیداری باندې رسول الله صلی الله تاسو وسلم فرمایشتاسب کوم راشي کزوم پریخدومه د دې وجه د خپل تنظیم تابیداری تارنګ د خپل مشر مرتبط تابیداری په دی وخت کې رسول الله دین مقابله کې تر رسول الله مقابله کې د تاغ دین مقابله کې دوستانه د کفر او شرګ د یو نو چې دا غواهی ک چې محمد رسول الله محمد الله رسول دی دا واجب دي چې محمد رسول الله تعالی متاوات پدواني د نفس د مال د والد او د ولادت او د خزي او د خپل خلوان مقدم دي د ټوله دنیا حدیث ک رازی لا ابن حدکم حتا کن احب الیه من والده وره دی او الناس اجمعین متفق علی حدیث تر هغه پورې یو د من مسلمان کړي تر څو چې رسول الله فرمایي ز د خپل والد پلان د خپل زوینه او ټول خلقونه اغته فبنداوات المسلم كي دا سير لا يؤمن عبد حتى يكون حب الله من علي و ورنه والناس اجمعين يتو بندنش مسلمان كي دا مؤمن كيتره من اهل ديق بخزينو مالي مال والناس اجمعين طول الخلق عبد الله بن هشام فرمى ويمند رسول سناسو و الى عمر الفاروق زرن هو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك و الى عمر الفاروق قلت وين يا رسول الله لا انت احب الى من كل شيء الا من نفسي و الى التما تدهر غري ما غير النسنازه غريني رسول <سؤال> الله صلى الله عليه واله والذي ذ سنه قسم بعضني جسمه نفس تغلاص حتى كنا حب اليك من نفسك الله تصورته رسول الله صلى الله عليه واله والذي نفسي بي علي قسم بعض نش نزما لها بعضك ترى في امان وراث نشك حتى اكون حبا اليك من نفسك ما نفس ت تغرنش عمر فاروق تو فينا الان وسره وَاللَّهِ لا أَنْتَا حَبُّ إِلَىٰي أَمِنْ نَفْسِي قَسَنْ فَالَا اجْتَمَعْتَكْ وَالَدَا قُلْ نَفْسَنَا رسول سنبت... الله صلى الله يا عمر, عمر. وَسْ إِمَانُ يعني وَسْ مِحَقُّ بِجَنْتُكُمْ اللَّهُ ديتا وي دمحمد رسول الله قويه الله جنګ ورتاسي په دې باندې قائم او دایم اوسه الله سبحانه وتعالى دې کې چې موږ تاسو دې الله محمد رسول الله صحیح تفسیر او دارانګي صحیح عمل او دارانګي صحیح معنا هغه ولټو پاره باندې عمل کوو دا و اخر رب